Euskara bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea. Anxetadik Nafarrora Ratxaldeon Euskal Erratiak eta Antxeta Erratekoentzule guztioi. Hortzeguna da maiatzaren hogeita bortza eta Nafarroko asteko albisten errpasoa ginen dugu urrengo ordubetean. Antxetatik Nafarrora saio berri honetan. Gaurko saioan azken bi astetan lesaketa berako da hauteskundeetarako hautagaiekin egindako elkarrizketek, elkarrizketak izanen ditugu Aipagain berako EH Bilduko Aitor Elespuru egaina eta Herrirako Andoni Andueza. Intzaurrondo izan genituen gurekin baita lesaka EH BILDUKO LADIS SATRUSTEI ELTZU GARAI ETA GEROA BAIKO JOSE LUIS GARAI HANDU EZAN. BERAS, ZEN GAIEN INGURUAN BERAIEK ERRANDAKO aipatuko dugu DUGO ELDUDEN ORDU BETEAN. BA, HORI GUZIA, KOTUAN İZANIK, EMANDI EZAI EGUN ASIERAN. GAURKO saioari. IGANDE HONETAN ARRATSEKO ZORTZIETATIK AITZINA EGOALDEKO UDALE ETA FORU BOZEN EMAITZAK Euskal Irratietan Gidasoaren inguruko Ondarribi, Irun, Bera eta Lesakako emaitzak, baita Gipuzkoako Foru Aldundikoak eta Nafarroko Parlamentukoak zuzenean landuko ditugu Koldo Nauzia eta Jose Luis Aizpuru kazetariekin, baita Irun, Ondarribi eta Lesakatik zuzenean izanen diren Antxeta Irratiko kazetari eta laguntzaileekin. Igande honetan arratseko 8:00tik emaitzak Borobildu arte euskal Herriko udal eta foru bozen emaitzak Euskal Irratietan. Maiatzaren hogeita zortzian, igande honetan, uda da lauteskundeak izanen dira gure herrietan, tartean noski, beran eta lesakan ere. Azken kanpaina kampaina egin dute alderdi guztiek eta horren harira gombidatuk gisa ere izan ditugu antxeta irratean herri hauetako zenbait hautagai asteko. Aitor, elexpuru egaina izan genuen gurean, neha txabilduko berako zerrendaburua eta gaurrengungo alkatea dena. Berarekin, osasun zerbitzuak, merkataritza, etxebizitza berdintasuna, euskara eta iparraldeko herriekin harremanak izan genituen solas gai. Entzungo dugu segidan, horren inguruan elexpuruk errandakoa sigitu zigitu, gugur eskubideak ditugula, betitze egiten da helanda ere muaz, zerbitzuetaz, eskubideetaz, eta hori, etengabe gaude ori, osasunbide, osasunbideko agintariekin solasean, eta, eta eskatu, eta kakotxartan late eman, ez? E, badakit, soluzio magikorik ez dagoela, gero erantzunak dire, bueno, pediatrak, Estatu mailan ere ez dagoela pediatrarik, eh medikuekin ez e, lelengo arreta estela auzera kargarria, bueno, hemen e, ustu falta faltaundi bat egondela, azkenengo urteetan azkenengo gobernukin, ez, e, jubilazioak eta aurrikusi aldire. Eta hortan ari gara, eh bueno, gure hemen zonaldeko medikuekin tarremanetan gure babesa erakutsi eta eta eskatu, eskatu eta eta tatea gio Iruña. Badugu mai gainean e, Sonaldeko garapen plan bat osatzea. Bai, sakanan badute, eta Nafarroko beste, bueno, pinin ere bai, eta justo orain dela ilabete edo, ibiligaraz edernakin hortaz e, hitz egiten, bai, izan dugu proposamen bat, e, Mondragon Unibertsitateko bueno, atal batetik e, hemen, e, bastan bidazoan, e? pixkate garapen plan bat martxan jartzeko, eh cedernakin itzen gindugu eta segurazki e, hasiko asiko ginateke bueno, Mondragoneko proposamen hori kontutan hartuz baina ez bakarrik oroinarrituz eh adibidez eh antolatutako izter leitzako esperientzia eta leitzak udalbezala egindun eh esperientzia eta Lizarraldeko enpresarien elkarte batek nola ustartu duten hori Hemen gure zonaldean e, aplikatzeko da, helduen urtean garapen bertako ekonomiaren garapen planbatuz atsetzeko gai garen bastan bidasoan eta hori ere izan alda ba beste tresnag bat, es erreleboari buruz ari sarenean ba etxebizitzan arazoa denek para, para iratzen dugu gazte, ezain gazte eta ni alokairuan bizi nahi sta badaki zer den hori. Mm -hmm. e, beran konkretuki E, etxe zehutsak badaude eta jendak ez dualokatu nai badaude no horrengo guneek e, etxe bizitza unitz duten jendea badago eta no bueno, arazo bat sortzen da egun batetik bertzerak kalean zaude eta ea non sartzen naizen eta eta gazteek zer erranik ez gazteek e, tendentzia da orain elkartzen dire eta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 Eta gazteak dira, behar bereziak dituzten batzuk ere bai, eta horrek ondori aztutu digu ze, ze behar dagon beran, ze maien de apuntatu den etxebizitza bizitza hoietara, e, ez da bat gazte edo gutxinez apuntatu dira, eta orain gelditzen zaiguna da hori jakinda, unan bon, asu bintzarekin gabiltza harremanetan, ba etxe diren direnoiek, alokatzeko jendea jabe horiek nola animatu, bai? Nehiko genuke kanpaina bat abian jarri, eta naso bintzak elkarlanean itzaldi batzuk antolatu eta barberan eta aukerak badaude nik uste, baina jendeak ez taki, jendeak beti du alokatzeko beldurra, bueno, bel kezka edo eta naso aukera honak eskaintzen ditu, zuke txibizitza usten diozu eta zazpi urtetan zertaz kezkatu behar moldaketa eta kidei eskitzute, ber behar ber bat ditu ta bueltan jasotzen duzu ere primerako etxe bat. Ordun. Bai, zaintza kirola, kirola ere bai, eh? Len aipatu dut, eh, oraindik badaude hor iritzi batzuk, bueno, eliteko kirolak gizonezkoena dena eta eta emakumeak ez, pizkat hor eh? eh? indarkeria machista ere bai. Esku, bueno, gure eskualdean soritxarrez, eta toki askotan bezala, ba, e, presente dugun gai bada, emaigainan jarri bardena, eta ez dena eskutatu behar, edo hori aurrez aurre begiratu behar zailo, eta gero hori ba, enplegu, eta garapen politika, gure nahi dudan e, garapen plan horretan, <coughs> pixkat ba, jenero aldetik ere bera garrantzea mariko zaiota, bai bai Ei. da eskuntzan ere, bai eskuntzan mm -hmm. eskolaekin ari gara, edo ari dira bai e, horrek ere badu oraindik dik izan ditu ibilbide, bera urte batzotako ibilbidea e, izan ditu talde politiko batzuen aldetik bere kritikak eta bar iruniatik elduden kontu bada baina guk ere indarreagin bar dugu Eskuntzan oso programa interesgarria da hori. E, Udal Herri Euskaldunak bai, eta herri txikiak agian arnaz guneak bai, e, baina e, bera nia zalantzan jarriko nuke, e, bueno ez dut ezkorra izan nahi, e, baina beran eta lesakan ere seguraski, bera aldatzen da. Aldatzen da e, Euskararen aldetik guk baliabidea uniz jartzen ditu udaletik. Zergaitik hartzen ditugu, bai ekonomikoak eta bai izabali hau idak. badugu lako Nafar gobernonen aldetiko lako abandono sentimentu bat. Ona eh? ez da sozik irizten, Euskarare, Euskararen invertitzeko, hobetu da, egia da upenen garaitatik usue eh, bueno, barkos eh, plendakari izan zenetik gaur arte, hobetu da, baina baina orain di gaude eh, baina nik eh, Bueno, abandonoa edo gizarte zerbitzutarako edo gizarte lanetarako iristen da diru handik, iritsi barden bezala, edo kirola, edo bueno, kultura, baina Euskararen txako, orba dugu sekulako utxunea eta, eta udalek jarri bar dugu. Euskara ban komunitate potente badugu dugu, hemen e, bortziritan, eredugarria da, e, gizabaliba abide aldetik, Nafarroan, bakarra da, edo gobekien dagona, ueman gaude, ere bai, horre ere gure aportazio egiten dugu, eta e, gure apustu argia da euskararen alde, bai administrazioaren aldetik Euskarrez funtzionatu nahi dugu, eta bar. Borbor -bor, Euskal Gintzataldea ipatu duzu, hori ere orain sortu da, eta hori Euskara batzordeak iapiskak gainbera etorriak ziren herrietan, e, eta horri erantzun matematikoak bortziri maian osatu da eta dori lehen berreza ipatzen dut. Gu behar terrigortuak gaude gauza uniztan eskualde ikuspegiak inelan egitera eta udalak noski hori ba, duguneko unean eta akompaino lana egingo du. Azken lagurteak osinteresgarrak izan dira iparraldeko herriekin e, izan ditugun harreman sakontze horretan. Eh? E, zute izan zen abia puntua Ezan ba, genuen zute hori zerbait positiba karriztun horrek, bilera bat egin zen, berako udaletxean, piskate nolakudeatu mendia zuten aurran zeren, hor horrezagutu gineen e, alkateak. Bireatu, zara, askain, molezaka, bera, gero e, ziburukoak, tabar, elkartu ginenan, eta hor bat dute irielkargoan gure mendia tal bat, eta gu, gu orko parte gara, etor e, billetara joaten gara, eta partartzen dugu. Eta zuk erran duzuna, kulturaldetik, hainbat ekinmen egin ditugu, urruñakin, zaraakin, biriatukin, orain, bon, ez ditu da e, daipatuko, baina horre egin genun bideak proiektu bat e, urruñakin, gero bat dugu e, horri oardinen arizti bat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 E, bilera bat egitea, hemen beran, nahi dugun tokian, behori, bestaldeko herriek eta eta gu ere bai. Hola, bazkaren mai baten boltan elkartu eta zorazteko, hori pendiente mm -hmm. dugu eta, eta sakondu genuke horretan. Baina, bai egia da, irun hondarri bien daia gelitzen zezkigu la, pixkat. Mm -hmm. Baina, gure, gure eskoalde naturala ere bada, hemen bila aldean azkenean. Gertatzen dena da e, endaia, hirun ondarri iriako eskorragu dire etadaki eta urruña zara hoi dira gure gure itxura gehiago duten baditu afinade gehi dugu. Euretik mm sortuaakken -hmm. ere parte hartu dugu, lesakabera zara eta urruñata. Bai oso Harreman bueno, polita dugu eta gero atzu izan genuen Nafar gobernuko, Ekan poekintzako atalekin e, bilera bat, eta ur bastandarrak ere torreziren, da sekulako aukerak irekitzen zaizkigu, eh? E, xareta bezalako ente bat hemen antolatzea, eta mm -hmm. gausak egin aldire. Ba, iruñara begira begiragon beharrean, ba, baionara eta endaiara eta hasi azibarko gara, urbilago ditugu. Hori da, egia da. Periferia bai. izatetik e, izan barko gara erdigune konsientzia hartu barko dugu. Uh -huh. De iruña periferia ahora Lesakako gero abaiko Jose Luis etxegarai handu izan genuen gurean ere bai guzti hauen inguruan solasean etxegarai udaltaldean dago gaur egun eta intzineteik ere bigarai desberdinetan izan da lesakako alkatea lena. Mila bederatzire hundalaro gita zazpitik 2008 bitarte, hamasei urtez segidan eta bigarrena 2008 bortzetik 2008 emeritzira. Hogei urtez izan da guztira alkate eta oraingoan ere bera izanen da horretarako hautagaia Entzungo dugu, bera kerrantzuena. Esakan johu zentruan, ma, bortziriko zentruan pediatrik ezta, da, saspi mediko biharrian lauak garrak dara eze, arazua importantea da, eta, e, zugeheran duzu mazala, bai, e, kalera begin dutena terea era, eta bina arazpeztak onpontzen kalera terea. Uh -huh. Gu gure partetikan egiten alduguna, pues, gu gizik itxuko dugu, e, nola udalatik eta nola baita ere gobernuan egonen garen, ala garezi orain, legislaturan enturrengoan egonen gara, hortikan eskatuko esgitxuko duguna da da e, aurrekontu bat egizatela seri, uh -huh. bihar den fondo gusie egin eta e, gero e, segmento baten serioua horrere betetzeko. Ez du horrek soluzionateko problema dena. Uh -huh. Bi ben pikan lagunduko du egen. Eh, Betzen dela udalak egiten eh, alduna bueno, pues, bai, mantaininko instalazioak alita egoera oneenean, Er, txikisko, elditua daia, ja, e, bortzeriko zentrua, e, ampliatu behar da. Horire ez dugu gobernuan, e, Nafarroko gobernuan, e, aurrera eramitzeko. Eta guka abortuzan da, hori instalazionakongi duke, eta ezik jentzi batzuk paratu gobernure e, aurre kontua izala zeriba. Dirua, behar den guzilea paratu esan eta e, gero betezala. Berzaldetik egin ikusten dena da herriotan e, pues, dintan e, baxo komerzialak raten denak, etxazpieteko uh -huh. bajera horiek dena komerzialak dire, baina denak garaje bazala okupatu ditugu, horrek zailtzen du baita ere komerzioan esplansiua. Uh -huh. Hor duen ezerteko gareztetzen du alquilerrak eta gareztetzen du salmentak. E, plan bat berrile egin beharra da, orain, lesakasibar du plana bat berri egiten, guk apoiatuko du plan preiori nolalkatetzan badimagara, edo nola oposizioen badimagara apoiatuko dugu, eta baita ere intentetuko dugu, pixkoat, e e, leku batzuk, markatzea, e, mantintu dezan, Komertzioan izena hori, eta ez, eh, bajera duzilek edo beti duzilek, okupatu kotxeakin, eta zera hortik barna, eh, iten aldaz erbatzen egudalatik. Berzak hondirik, e, kontrolatu da, komertzioa denak privatuak direla, uh -huh. tabernak ere denak privatuak dire. Hortu honor, eh, publiko, administrazioen publiko ezin ez daunen sartu. Uh -huh plan generalo, berri hori erigintzeko egin dilikan, markatu harko dira terreno batzuk, e, lehen dago oso zartua ja. Mm -hmm. Oduan, markatu harko dira terreno batzuk edifikatzen aldirenak. Lesakako bat ditu, arazo importanteak edifikazioak inzertu badire herreka batzuk lesakan. Tortunko federazioak ez dugu usten, e, distantzi batzutera, e, johes ere egiteak konstruizionerik. Horten gutxi berri berriro arte, libre ziren, de orain ezin sin dirocupado. Uh -huh. Orduan jatu harko dire eh leku batzuk egiten alderak e, altura pixko batean. Ez dakitogen hasitzen delikan estudiatzen plan hori, hortan saiatuko gara tapoiatuko dugu guk eh toki batean edo bestean egon. Beste aldera Imarkolitzak baita ere konbentzio batzuk Nagor gobernuarekin uh -huh. eta e, igual etxe zarrak badire utzak direnak, es e, dira gustatzen denak dira uneiz konpontzea. El ez dira decir Azitzea lan horiten sartzea. Hortikan ere egin alda lan, da bizko, hat, e, kontaktua egin, zubile egin e, gobernuak egin. Gu horrein dela bi legislatura, usu egon duzelik egin presidentia gobernuan. Paratu eskolae e, programa bat martxan. E, maten zuen kalatu hartzuela, hasi zen, minio, ez gu nahi zabaldu nafarro guzien. Eta hortu nik uste hortik hasi beharko dela, eta gure E, plana eta gainera bulkatuko duguna da edukazionetik anzitzea eta bortikan e, duok izan alin, joanen gara igualatzen oso osa zailadokonek ere. Era, igualetxe batetik maitzeko, klaro. Betitik anapoiatu dugu Euskaren alde den e, mobida guzilek. Eta segitzen dugu, baita ere apoiatzen. Pakarrikan nik ikusten dutena da, solasean aritzea dela bena Euskara mantenintzeko. Denak... Kalean, solasin mintzatuko behinik euskera, azelkarrekin, indartuko honuk bastante gehiago. Goen bagara bortzeri animentikaren laroi bat euskaldunak. Va a dire belditzen dire bat sokorainikan ez dutenak eskeraz mintzatzen baina bueno hortik movido tigan aparte va pues, bai, va badago, badago teknikariak badu lesakako dela badu plana plana bat inbardabete asi plan hori claro hori plan einta cajoi esos temas de más su esto funciona cen orduin inbardabete asi eta gero de ana que sai tuskeraz egiten eh? ikusale dirte hori ikusten diot por lesakakoan ez du modificaciones a zorigance eto gracias que E, gero lezakak ez ditu landaitxerik, eta ez da piso turistiko gero oso ugi ditu horrein niken orduan. Lezaka salbo da hortik. Baztanan, nazilek dire pisoa problema bat egin, zertu, mm -hmm. bat izote landaitxeak baita ere piso turistiko asko, eta gero e, dolorek redonduki datzitzen, liburu horik, ekarri e, dute baztanan, sekulako jende pila, mm -hmm. golpean. Bai eta orduan, e, bai, e, izan dugu orazo bat, igual masifikatzen altzela. Bino, nik horren sukarra pesatuko dela, mm -hmm. libururiken historia bai, kautuko dela, pixko, eta berriz ere normalizatuko dela e, turismoa bastaran ere. Bino, soluzio, segitzen baldin modua horrela, orraiko tendenziak, poesimarko da bilatu e, baita soluzio, soluzio bat mm -hmm. Eta nik uste dut, uste dut gainera, hola inen daltzaiatuko gara egiten, Imar dire kontrolatu hoandaxeak eta kontrolatu bizo turistikoak oda etxetekori egiten al da iza, uh -huh. eta noloori egitenal den, ikustemaldibaza arila masifikatzenen beharko da zenso bate egin eta... E, kontrolatu mm -hmm. eta horrekin ikusten nahiko zanen dela e, ez basifikatzeko gure herriak eta horrek berkatzen ditu benefizio gino baita kalteak era katzen aldiko mm hizkuntzan -hmm. tratze gozornistan ordun eh niko uste bi kontrolorekin nahiko zanten letsak lortatik nik hori lemisiko berriz e, berreskuratko nuke harreman instituzional horiek mm -hmm. ta harreman instituzionorik berreskuratezkero ja elkarteak hasiko lirakei gure baita ere Gu zaraken erremanatuak gara, eta mm -hmm. azka azkainekin ere bai, mm -hmm. badugu azkainekin erremanatuak. Importanteak bagi dituen, orain ez dut ikusten azkaineko bat tala izakanturik, emar, mm -hmm. da, galdua dela, bine honik uste berreizkozatzen aldean nahikoa izaz, zertekorain dela berriro galdu mm -hmm. da. Eta hasi beharko istituzion, da instituzionalke e, berreizkozatzen eta gero hortik bertzea gainokoa torriko da bere izan. Leisakako bertzea utagaia e-atxe bilduko ladisatrustegi altzugarai da, bera da herriko gaurregungo alkatea. Lehen aldiz zen zerrendetarain, zineko hauteskundetan eta bera izan zen aukeratua alkategi salan egiteko. Laurteren ondotik, gogoz dago orain digisatrustegi, martxan jarri dituzten plan guzti horiei segida emateko. Entzungo dugu, berak kerran ziguna osasun zerbitzuen, merkataritzaren, etxebizitzaren berdintasunaren, euskararen, turismoaren eta iparraldeko herriekin dituzten harremanen inguruan. Etxearen ampliazioa gauzatual izateko lurrak erositu dugula urte hauetan eta eta bueno, pos, dugulako osasun zentroa tanpliatzeak eh suposatzen duena dela zerbitzu bat egon kortzea, eh murrizketa posibilitatzen gainean eia zerbitzu hori hor, horregun kortua baldin badago, mm. pues, bueno, beti ere lasaitasun gehiorekin egoten algarelako, eta gero ere zerbitzu berriak ekarri alizateaz. Egia da, gaurden den egunean, medikoekin e, arazo bat dukula, eta bueno, hortan ari gara, Nafar gobernuarekin e, kontxilearia berarekin ere ez, e, elkarrizketa bat baino gehiago izan ditugu, eta bueno, pues, poliki-eboliki gobernuarekin ere haudenak koordinatzen ari gara. Bertze bain ere pandemiak jarri zegun maiganean ba, ze, ze garrantzitsua diren e, Bueno, bertako komertzioa, bertako ostalaritza, bertako, ez, Eh, gore erritik aterei ezin ginen demora horretan beraiek emantzigutelako eh erantzun egokia, ¿es? Orduan eh bueno, eh legegintzaldia siran izan genun mehatxu bat os eh e, bat irekiko zela alkaiagan agian. Uh -huh. Eta bueno, pos hor le bueno, le saca direnez, bai hasi ginen piska mugitzen, ¿es? Hor kontua da ikusi genula, e, bueno, Le, alkaiaga bezalako toki batek eragiten dira ala lesakari, egiten eragiten dio berari. Eta eragiten dira ziri arantzari, txalarreri, e, bueno, best eskala batean, baina iruneri eragiten aldio. Orduan, bueno, pentsatu gano, ostras, e, Nafar gobernonarekin biluko gara. Eta herribakoitzak egin behar duen plan horret, horretan, herri ba, bakoitzak egin beharrean, zertaz dugu, baztan bidasoak bat egiten, ez mm -hmm. denei eragiten digunaz. Bueno, lehenengo aldia da, e, mehap bat edo pak bat egin dela Nafarroan ola, komarkala dena. E, ez dakit aurreko plenoan ez, hauntzinekoan e, onartu zen ja behin betikoz. Eta etzen nago bat izan, pena amaten du, baina, bueno, e, e, bastan bidasoko proiektu bat bezala landu dugulako, eta lurralde, lurralde antolamendu bat delako, ez, e, borroka bat e, lurralde bezala. E, hortaz gain, horrekin batera etorri da baztan bidasoako Komertzio maila, non Komertzioan telkarte ezberdinekin ere bilkurak egititugu eta, eta koordinazio hori ematen dugu, ez erronka biek nolabait dena arten garatu, eta, eta gero mai hori berare lesakan sortu dugu Komertzio eta Turismo maila ditzen diguna. E, komertzio eta turismo teknikari bat kontratatu zen ere bai eta berak dinamizatzen du mahi eta bueno, ba, bertzea bertzea ba, diru laguntzak prestatu edo erronka berriak orain berriki berrikin genituen bi inkesta bat, mm -hmm. bat internoa komertzean tekin beste bat esternoa herritarrekin erantzuna hitzonak izan du dire, analizi naiko nahiko potentea teitzen ari gara hortik eta bueno, horrein gainen hasiko gara hain hurrengo pausuak ematen. E, lesakan etxe bizitza ezin da luxu bat izan, eskubidea bat da eta hor dun, bueno, pos... E, Egoerak ez du hortara laguntzen, ez. Mm -hmm. Orduan, e, bueno, guk aurreko pasaden legintza lehonetan egin duguna nasuin sarekin elkarlan bat, nasuin sarekin egin duguna, bueno, alokairu boltsa bat osatu, e, alokairu boltsa horrek bai alokatzailari bai bai hartzen duenari ere e, berme batzuk ematen dizkio eta bueno, nik horrek ere biskot lurzoru bat e, jartzen duela. Egia da momentuz ez dela hiena unitza puntatu. Mm -hmm. Horrere bueno, bertze mota batzutako irakurketak egin beharko ditugu ez, ez nola mugitzen den etxe bizitzale esakan, eta ze ba, nola iragartzen den, horrentzat, benik ere uste dut jendeak bueno, bat dugula pixko eh, herrietako kunturi ez, e, beno nik alokatzen dut bai, baina ez dut iragarriko, ba, konfiantzazko jendeakin bakarrik, eta hor lako ez, hor dut, lanketa bat hor egin behar da. Hortaz e, gain, bose bueno, mendik gaurrera gu proposatzen duguna da Nasubintzarekin elkarlanean jarraitu, eh parke publikoa eh aloka hiru parke publikoa indartzeko hauda etxe bizitzak edo lurtzoruak erosi eta, eta bueno, promozioiek e, modu publikoan gestione atualizatzeko sozialak izateko e, diru partida aterezortzea ba etxeak zer berriitzen laguntzeko Eta azkenik, ekimen pribatuen kasuan, promotora batek edo garatzen baldimadua, behar egin elkarlanean, bizkot, mm -hmm. e, e, babes sozialekoak izateaz, etxe bizitza kopur galik eta altuena. Mm -hmm. Eta azkenik, iri gintza plana, mila etzion dela hori tameretzikoa dala esakakoa, ja badira urste desente e, bi jentzian dagoela, eta, bueno, hori berritzeko... Mm -hmm. e, Itsarmena jaia nafor gobernorekin sinatu dugu eta eta fisko bueno pos nikuste utori dela oinarrizkoa bia.1 etxe bizitzaren gaia ere lesakan bueno, urte bat e, Uste dut hartu kontratatu zela Ezi. teknikaria bat lan handia egiten ari dena eta bueno, berak ere azkeni laguntzen diguna zeharkako Bueno, gai guztietan fiskot berdintasunaren ikuspuntua puntua e, lerroan jartzen, ez? E, berdintasun plan bat abiatu zen, eh bueno, redakzio bat e, abiatu zen, egin dire hor e, bai talde feministekin, bai zarte zerbitzuekin, bai bueno, eragilez berdinekin egin dire bilkura batzuk eta analisi bat eta oraintxe onartu berri da plan hori eta bueno, pos horrengo izango da plan hori e, fase eta esparru ez berdinetan, txertatzen joatia, ez. E, hori, gure, gure bete beharra berdintasun politika kaintzineratetzen jarraitzia, eta, bueno, pose, lesaka eta e, parekidego bat bilatzeko, ez, e, eta lortzeko. Orduan, bueno, bai udalgintzatik, bai, gero, bueno, Zulufriñak bezalako e, talde feministak edo, bueno, biskatikikuste hor zer esan handia badutela ere bai eta eta beraiekin elkarlanean segituko dugu. Zorionez, oraindik ez gaude masifikazioa puntu gataean lezakan eta ordun bueno, turismo ayaa sortzen turismoa ayaa da. E... Hori, e, aipatu dituzunak ez, e, pixkot guk, guk e, bueno, lehenengo urratsa izan zen turismo azterlan bat egitea, zegoeratan zegoen. Gero turismo teknikari bat kontratatu da, horrek, e, bueno, asierrek kriston lan egiten ari da. Eta, eta bueno, pose, turismo hau lertzen dugu modu bat, azkenean, e, bueno, gure herria... Ere erakusteko gustatzen mm -hmm. zaigurlako, e, gure herriaz jendeak hitz egitea, baina hortaz gainere, bueno, badalako rekursu bat gehiago, gure zonaldera ekartzeko ez. E, Lezakan indargunetako bat patrimonio arkitektonikoa edo historikoa da, bertzeat mendia, horiek bilek ustartzen, bueno, posatere mm -hmm. izan dugu bizibide, bizibide e, BTT edo eta enduro ibilbideak ez, hor... Bueno, hor badago lanketa bat komertzioekin, ostalariekin ere, mm -hmm. bono sistema batzuk badaude, pues mm -hmm. dutxa eskaintzen diegu etortzen diren hoiei, bizikleta nibiltzen ara etortzen diren hoiei trukan herrian kontsumitzeko mm -hmm. eta bonorako, e, bueno, koordinazio bat badago, ez? Gero estacionalitateare lantzen ari saiatzen ari gara, dena ez kontzentratzeko aste santuan edudan, mm -hmm. pues bizkotera datago Horretarako eskaintzenari gara, bueno, baliabidez berdinak ukere zein dugu turismo gulegoaturten goste egune zirekia izan, baino baiari gara, bueno, digitalizazioaren bitartez eta errekusos berdinak e, planteatzen, ez? Eta gero hortik gara tago, bueno, nik uste, ba, adidez badola kriston turismo karga, ez? Mm -hmm. Eh, aztan bidasoa mailan, ba, horrelkartzen e, bueno, gara hainbat udal, eh, bide berdearen inguruan eh hitz egiteko, baino baita ere turismoaren inguruan hitz egiteko, ez? Da, Horregit la, la urte hauetan landu duguna da, bueno, pues herri batzuetatik bertsera mm -hmm. e, bueno, etortzen diren bisitari ba, bidaltzea, ez? Be, orain hau piskat Ad Joanberrean etorri onat edo edo jo hemen piskot hau dago, behduzu gaur mm -hmm. joan, eta bueno, piskot ematen ematenai gara, ez? Orduun hori. Eta horri denari gu, e, la, bueno, batzen duena da turismo maiaz. Turismo mai bat e, osatu dugu lezakan, komertzio, ostalari, e, eh alojamientoetako jabeekin eta eta bueno hor nikuzte bueno epertaineko proiektu bat bada ere ja dagoneko bere fruituak mm -hmm. ematen ari dela. Bueno, borborerida gozkiones eh berri ona da egotea herri mugimendu bat eh gai horretaz arduratzen eta kezkatzen dena ze, zukaipatu aipatu ezala er, arnazgune bat baldinbagara ere eh ere badugu bueno le sakan badago gaindik ere lana egiteko, 8ritan badago lana un ere bai eta bueno pues aipatu duzu adibidez arrera arrera zerbitzu hoietan edo edo bueno pos, egunean ze haisi ereduak egiten izaten dugun edo, mm -hmm. edo bueno hor baude hainbertze hainbertze esparrulan egiteko, ez? Orduan pues borbor bezalako mugimendu bat e, garrantzitsua da pos, e, erakunde publikoa eta jetzen ez den toki tokioietara edo ailea mm -hmm. aktualizateko ez. Horrek ez dueranai guk ere gure arduraz dugunik eta eta bueno, pos, guk e, ueman ueman berriro sartzeko mm -hmm. pausa mangen hon e, aurreko udalak hortik ateitzea erabak izun, bueno, horrengoan berriro barrenean gaude, modurtara bortziriko bortzerriak e, ueman gauden lako, oen berri kire mm -hmm. don ezte besartu da, bastanek ere bazituen urteak bertan, eta, bueno, pos, nik uste horrere, horrek ere oinarri bat jartzen du, pos, denak pixkot ze, ze puntotan gauden, eta nora jo, jo nahi dugunez. Gero aipatu izutena ez, aixia, aldiak, e, kultura, e, ezkuntza, pixkot ulertzen dugu. E, dena Euskararen e, betaurrekoa jarrita, edez, mm -hmm. orduan gure bueno, egunerokotasun hori Euskaraz e, egiten dugu. Eta, eta modu hortara ere herritarrei ere zerbitzua, bueno, e, irizpidak edo eskubideak mm -hmm. bermatuz. Bai, bueno, nikuzte garrantzia eh dela. E, egia da laurte hauetan guitenez ez dugula pos gaiak merezidun bezainberts mm -hmm. e landu. Eh horrek ez du errani erlazio batzuk ez ditugu nik egin, baina egia da, pos oraindik ere bidea handia dago lagolagiteko. Eh hor, bueno, Eh, ez lantzearen narrazio mila daude bertzea batzuen bertze, bertze artean bueno, Po bad daudeako mugaga ritako muga batzuk horreke administrazioan administratibokieera egiten dituz de, dutenak horren kasua izan zen nadie zuten gaia ez uh -huh. eh, bueno, Po hirun eles acabara e azkain, bueno, azkain markaturruina eta eragiten ari zen zute bat, eh, ez? eta ezin izan ginen gure artean koordinatu, mm -hmm. pues pues bueno, eh zerbitzuak ezien ditulako konpartitzen, eh? Hor hartu ginen, nik usteen momentu horretan jakin bagenekin gauz, bueno, ara baina hor hartu ginen ere, jo, lankidetza bat abiatugarra dela, eh? Hortaz hor dago ere lenaipatu dogo osasun gaia, mm -hmm. biño nor dago eh bidaso ospitalea, mm -hmm. bueno, Horren bueltan, arazo horren bueltan ere bai hor bildu ginela dexente, alkateak eta, eta bueno, horren udalak. Eta, eta bueno, e, osasun plataformak ere lan hori egintzun, gure ere fisko denei arazo berdinaz jabetzeko. Eta, eta, bueno, posolako ekimenekin, bagua zesz poliki poliki gero geuretik sortuaken ere udalbiltzaren geuretik sortuak bekatan parte hartzen dugu lengurtean bera eta lesakaren artean bat jaso genuen, aurten ere urruina eta eta sararekin ere e, lauen artean e, bekadun bat jaso dugu. eta, eta bueno pues poliki poliki ematen du ez baina baina errelazio hiek aber berreskuratzen ditugun esparroz berdinetan Azkenik, berako andoni handu ezain txaurrondoe, rirako taldeko bigarrena izanen dugu biharko bidasoai baiaz zeharkatuz saioan. Gonbidatu gisa, hala ere, aurrera bat ginen dugu segidan eta ikusiko dugu zeinen beratarrone kaurkezten dizkion planak gai hauen inguruan. Tenian, e, osasun kontuak eta e, Nafarroko gobernuaren konpetentzia direz eta gu daletxe moduan, e, mugatu ikusten aldugu gure burua uhum. alako neurriak eta hartzeko ez, gure esku balego, segituen saltuko genituzke mediko batzuko osasun zentruan, erritarrei, ez, uhum. eta gure zerbitzu erbitzu duina eta emateko. E, udaletxetik guketen alduguna da, e, Nafarroko gobernuari eskatu, jo, gure herritarren e, beharrak eta betetze, e, bueno, nolabait irtera ematea ez, eta uhum. atentzio duin bat ematea. Kezkearekin ikusten dugu mediku faltarena, egia da pediatra e, izan duzera lehenbiziko bakantean hola baita erateko, <gum> bai. ondote ikusi dugu nola osasun koltsutak itxi diren herrietan denak lesakan e, zentratu zez, edo telefono bidezko harreta emanez, eta kezkeagarria da ikusi ditugu ere osasun arazo batzuk gehiagora egin dutela, horre segatik, ez, e, atentzio personalizatori emanez delako edo presentziala eta hortan gure aldetik egingo duguna da hori, eh, herritaren interesak defendatu eta nolabait Nafarroko gobernua bortsatu nolabait errateko, ez? Mm -hmm. e, behar hori betetzeko. Mm -hmm. Egia da osasunetxea ere zarkituan gelditu zaigula beran, agiztoki txarrean dago, mm -hmm. eh, aparkatzeko tokirik ez da. E, bertako kalea ere ez dago egoera honenean eta gure intentzioa da E neutro neutaltas nortatik ze azkenean herriakok ez du kolore politikorik mm -hmm. edo zein administrazioarekin solasten al gara eta nonbait Nafarroako gobernuarekin batean herri kontsultategi berri bat sortu mm -hmm. erosoa eta kalitatezkoa. Bai gok dugu gure herrietan ez dagoela merkatarikirik. Guk mm -hmm. ikusten ditugu profesional handiak ditugu lagure inguruan eta hortatik hasi behar dugu ez? Azkenean euren lanak defendatuz eta alden moduan lagunduz. E, bera betidanik izan da bortzirietan bederen nolako erreferentea ez mm -hmm. e, erri txiki agotik etorri izan zaizkigu bizilagunak, beran erosketak egitera bueno, lesakan ere, ez <risa> <risa> diago <risa> meritorik entugu lesakari ez, <risa> <risa> baina egia da beti erreferente gisa egizeizan dela erriaundiena delako <risa> e, gu kalde hortatik ere e, kezkaz ikusten dugu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 guk modernizartze horrekin lagundu nahi diegu, eta aldene hurrian ez dakit e, zer galdetik edo nola laguntza bar baldin badute badaute, Nafarroko gobernutik zeo zer lortu nahi badute eta gu bidea baldin bagara, mm -hmm. gu beti euren ondoan egongo gara guzio eiek e, alden moduan haunditzeko, ez? E, mm -hmm. Bai salmentak edo bai euren irudia. Egia da beran ere, e, merkatari haunitz buganditu gula, bai e, e, ibar bai larunen, eta hoiei esker erre e, berak gure eskualdeko eh langabezitasaguti txikiena du, une kolaukoa, agi txikia da. Ordan dan hori eskartzekoa da, ez? E, nolako konpromiso duten gure herritarrekin. Lana eskainiz, kalitateko lana eskainiz eta urte osokoa ez egia da. Udan nolabait eh lanpostu gehiago sortze dituztela, baina urte guziko lan eta kalitatezkoak ez kentzen dizkigute, hori eskertzekoa da mm -hmm. eta garrantzitsua gure herrietan. Bai, guk uste dugu garrantzitsua dela ere erosketa baleekin e eta herriko e, dendariak eta laguntzea. Mm -hmm. Orain arte egin izan dire bale batzuk, non herritarrak gehi € ordaintzen ditun eta udaletxeak jartzen ditu bertzea 10 e, € erosketak nolabait mm -hmm. e, geixago mugiarazteko. Guk horrekin ere konpromiso hartzen dugu e, gure merkatariak lagunduko ditugu eta elkarlanean e, hartu nahi ditugu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 bai udala bai bizi lagunak eta bai merkatariak bai pertsonalki pertsonalke izan ditut ez mm -hmm. beran e pisu bat biatzarena alokatzeko edo erosteko eta zailtasun hori bizitzen dugu herriko gaztegienek egia da 8 e, pisu egin direla berriak mm -hmm. naso sarekin batean bai. eta guk alde e, lanorrekin segitu nahi dugu alden moduan e, behar guzioi hori erantzun emanez mm -hmm. alden moduan etxe bizitzak eraikiz edo zarrak daudenak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 bai ordenketekin, bai etxaren zaintzarekin eta guk lan egin nahi dugu beran etxepila bat utzik daude. Bai. zarkituak. Mm -hmm. Eta azkenean eskualde osoko arazoa da hori. Eta ezakitu ongida eraikitzea eta eraiki berbaldin badareki beharko da, baina nikuste bad garrantzitsuena dela zarkituak dauden etxeietatik astea. Mm -hmm. Ez eta gure herriak bizi bizi berritzea. Berdintasun teknikaria hau eh, gizarte zerbitzuen barrenia sartuta mm -hmm. dago eta Gu kompromezu ahondi hartu nahi dugu gizarte zerbitzuekin. Azkenean, egia da geroz eta gehiago ematen direla gure etxeetan ez, e, e, dependienden be, beharrak edo etxe zetxeko laguntza ez. Eta guztia dugu e, gizarte zerbitzuen aurrekontuan hola baita honditu behar dela zerbitzu behar mehoyek emateko. Eta segurtasun hori emateko zehortik asteen gara ere e, Kontziliazioa erresten zeazzkenean norbait independentiente badin baduzu etxean ere laguntza behar duzu eta ez e, kontu arrasa. Horrekinan egita orduan, asteko e, gizarte zerbitzuekin konpromesu hori hartu nahi dugu. Aurre kontoa handitzena. Berdintasuna e, gai potentea da, eta guk ere konpromesu hartzen dugu berdintasun planarekin jarraitzeko eta berdintasunaren barrenean ere, LGTBI gaiarekin segure eskualdean baditugu orain arte haunitzetan igualagerian agerian ez e, egonez diren errealitateak uh -huh. eta guk hoiek normal nahi ditugu familia hoie hilaguntza eman nahi diegu uh -huh. eta orientazioaz haunitzetan ere familiak galduta ikusten dire uh -huh. ez etxeetan eta gure familitan sortzen ari diren e, errealitate hoiekin eta hori guk lan egiteko gozgaude, baiberdintasunean, gizarte zerbitzuekin, LGTBI kuplus eta hortan egongo gara. Eta. Guzte dugu guainera garantzitsua dela ere eskolitatik gaztea. Uhum. Ez ja elduekin bakarrik, baita ere, horiekin ere lan egin berda, gaztetatik, zaskenean e, txiki garenean esponja gara, eta hor mm -hmm. onitz ikasten kasten ditugu, eta normalizatzen ditugu ez, etorkizunerako. Mm -hmm. Eta hori garrantzitsua da. Goke euskara ekin kompromizua dugu, ez? Horainaztiko lanak e, pozitiboki baloratzen ditugu, uste dugu euskara eskoletan ikastarena ongi dagola, eta mm -hmm. hori azkenean erretzak egiten zaigu ez, erran bezala horrak azkenean erretzak dugu dute e, gauza ikasteko eta berneratzeko. Elduei egin E, Aukerak eman behar zaizkia euskerek azteko, uh -huh. etorkinei berdin, ze azkenean e, zehozer nahi baldin bada eta laguntzen badugu azkenan erraxagoa da. E, Positiboki baloratzen dugu ere azken urteetan egin diren ez, non e, euskaltegia doainik eman zaien euskera ikasinai izan duten pertsona biei, eta gu korrekin ere jarraituko dugu egia da bertze hizkuntza badugula ba ez eh, ama hizkuntza erdera eta guk ere e, ez ditugu txau egin nahi erdaldunak direnak. Hortan udaletzaren komunikazioak ere guk beti eldebiz egingo ditugu, mm -hmm. bai euskeraz bai erderaz, bakoitzak erabakiko du ze e, administrazioarekin ze hizkuntza nahi duen eta hori guk ez diogu trabarik egingo euskeraz egin nahi duenari edo udaletzarekin edo gurekin harremanetan euskeraz egin nahi duenari. Bera erran eh, dugu ez, merkataritzak kontuetan ibarriinkin eta laronekin mm -hmm. batez ere erreferente izan dela. Eta <coughs> urteetan ere turismarekin horrela izan da. E, turista pila bat e, jaso ditugu bai bide berdeagatik, bai mm -hmm. baro jatarren ez, e, etxea hor dago hitzea. Eta kezkazik ikusten dugu azkeneko urteetan turistako puroak bera egin duela. Mm -hmm. Egia da ez dugula masifikaziarik nahi gure herrian. Baina kezkazik ikusten dugu e, ezergatik bera egin duen,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 E, udaletxarekin harremanetan jarri direla ez? E, Gideari turistiko bat eskatuz eta udaletxeak ez du e, zerbitzu hori ematen adibide bat jertzagatik mm -hmm. e? eta nik uste dut gure herriak politak direla eta nolabizaldu behar ditugola mm -hmm. eta turista hoiei ongiet horri egin berzaiela e, gure eskualdea ezagutu dezaten eta mm -hmm. azkenean hori herriak bizi berritzeko Guk, ikusten dugu, gure herriak e, anaitasunak sinatzen dituztela e, kanpoko herriekin, ez? Mm -hmm. Eta hori hongi da, erlazioak eta ez dutzeko, bion gukusten dugu etxetik azi behar dugu lagauzaiekin, bizilagunekin, zuk erran bezala. Mm -hmm. Azkenean, auzolan egiten dugun moduan, ez? Gure herriko jendearekin, garrantzitsu ikusten dugu ere, on, inguruko herriko baialkate, bai, bai herritarekin harremanak sendotzeko. Ez bakarrik herriko bestetan e, inguruko alkatekin... Baskari bat egitea hori ongi dago eta <risa> garrantzitsua da. Biones da hortan gelditu behar. Guk uste dugu garrantzitsuena dela urtean zeharreko planetarremanak sendotzea. Bai eskoletatik, bai kulturalki, bai, ez, musika kontuetan edo dantzarieekin, bai kirolaldetik. azkenean nolako harremanak e, sendotu behar dire. Gure egunerokotasunean azkenean zukerran bezala, ez, uhum. bai hospitalera irunera, ondartzaran daiara, edo erosketak egitera, ez? inguru ondara harreman ahondia, dugu herri batetik bertzera, orduan zergatik ez plan bategin edo nolabait sendotu edo erraztu, ez? Guretzat garantitxoa da bizilagunarekin Karremanonak izatea eta kalitatezkoak. Eta <laughs> karri gauzak eskatzeko baizik eta, bai. ez? Mm -hmm. e, Gauzaposituak ere elkar banatxeko, zaunitzetan gure erriak txikiagoak dire irun edo mm -hmm. ondarribe batuaino, edo ondaiabatuaino, eta hortik ere haunitzik azten aldugu. Mm -hmm. Edo elkarren arteko turismo plan bat egiten aldugu, edo mm -hmm. merkatariak ere batzuk e, e, hartzen dituzten neurriak, bertze batzuk erikastean aldituzte edo probainaren aldituzte orduan garantzitsua dadan erdenean harremano eglantia. Igande honetan arratzeko sortzietatikaitzina egoaldeko udal eta foru bozen emaitzak euskal irratietan. Bidasoaren inguruko ondarribi, Irun, bera eta lesakako emaitzak, baita Gipuzkoako Forualdundikoak eta Nafarroko parlamentukoak zuzenean landuko ditugu koldo nausia eta Jose Luis X kazetarikin, baita irun, hondarribi eta lesakatik zuzenean izanen diren anxeta irratiko kazetari eta laguntzaileekin. Igande honetan narrattzeko zortztatik emaitzak borobildu arte, Ego Euskal Herriko udal eta foru bo emaitzak Euskal Irratietan. got Eta bukatzeko, ba, kultur hitzorduei emanen diegu paso eta zerrendatuko ditugu, ba, segidan asteburu buru honetan izanen ditugu kultur hitzordua. Kasteko, balduen bi hortziraletan jokatuko dituzten Afarroko bertxolaritxapelketako aurre kanporaketak. Larraunen eginen dute lehensaioa, e, bihar, maiatzaren hogeita zeian, eta etxaurin bigarrena, kainaren bian. Amabi bertxolarik hartuko dute partea entzineko txapelketan haritu etzirena. Korrietatik, zazpi sailkatuko dira urrian hasiko den txapelketara eskualdeko lau bertxolari, arituko dira gainera bi saioetan. Urriaren zazpian, hasiko da, 2018-ko nafarroko bertsolari txapelketa abenduaren, bira bitarte luzatuko dena. Horrena intzinetik ordea, bia aurreka, aurrekan poraketa saio jokatuko dituzte, txapelketan parte hartu duten bertsolarien zerrenda osatzeko. Maiatzaren hogeita zeian larraunen, eta kainaren bian eitzaurin jokatuko dira bi horiek eta ma bi bertxolarik dute parte guztira. Txapelketako araudiaren araberazken ekitaldi 2018 batekoan parte hartu zuten bertxolariek bakarrek dute bermatuta txapelketarako txartela. Sekula parte hartu ez zutenek edota 2018 batekoa baino lehen hauk edizioaren baten parte hartutakoek aurre kanporaketa fasea jokatu beharkute txapelketara sailkatzeko. Saioa osatzeko azken txapelketako azken iru sailkatuak ere elkartuko zaizkien guzti horiei. Gauza korrela mazazpi bertxolari dira dagoeneko hurrian hasiko den txapelketarako sailkatuta daudenak eta amabi aurre kanporaketak jokatuko dituz Azken horietatik zazpik lortuko dute sailkapen txartela, saiotako irabazleak eta puntuazioaren araberako lehenbortzak. Eta beraz zogaita lau bertxolarirekin abiatuko da txapelketa urrian. Aimar Sagasti Beltza Leitzarra, maia etxe arantzara, Cesar Echeverria eta Joseba Beltzariko dira epailelanetan aurre kanporaketetan. Aurre kanporaketa saiotarako sarrerak, bertso sarrerak puntu eskuratu daitezke, bose eurotan arruntak, lau eurotan bazkidenak, e, eta iru eurotan emezortzi urtetik berakoenak. Larraungo eta etxauriko udalak egitaz moaren laguntzaile dira, eta hau dira bizai horien setasunak. Larraunen gabari gune irekian ospatuko da saioa, maia txaren seian, biharra arratsaldeko sei terrietan, eta bertan, bainat astiz, isasi etxaun Azkarraga Fernandez, etxalartarra Fernando ziganda urdanpileta, mintxo astiz goini, peio ardaiz gale, urko gartzi lekaroztarra lekar izanen dira, gai hartzaile lanetan alaitz rekondo Ferrero lesakarra eta etxaurin berriz, gudaletxeko aretoan eginen da, kainaren bian arratsaldeko sei terrietan, kanporak eta inara, jeregi aranburu, aitor irastortza arizurieta, bitiori elizalde soto, itu Go, Egoiz gorroesterazu Elizagoien, leitzako ekimateoren azuzai eta saatzkarasatorre martinez. Arituko dira kantuan, gaiartzaile lanetan berriz, ander aranburu arriola. Bertzalde, senyora sariketako finalean kantatuko dularun bat honetan, maian etxoperena bertxolari lesakarrak. Maiatzaren seian bilbon eta maiatzaren amairuan erratzun egindako kanporaketen ondotik, hilaren ogita azazpian bukatuko da senyora sariketa onatik. Eta sei bertsolari arituko dira kantoan bertan. Maider, arregi, Markuleta, Eli Zaldua Barkin, Janire Arrizabalaga Munduate, Iruri Altzerreka Martinez, Eli Pago Lapetzetxe eta Maianetxoperena iribarren lesakarra. Hainoal, arretxeagirre beratara, arituko da gaiak jartzen, eta saioa arratsaldeko bortzetan izanen da, berduri, jol, gaztelekuan, sarrera koraindik, eskuragarri daude bertxosarrerak.euz webgunean. Beti gazte astea ere bihar hasiko da eta ekitaldiz betea datu horrekainaren bortzera bitarte, luzatuko da. Bihar ezagutu ezagun lesakaleiaketako saribanak eta arekin hasiko dute egitaraua, e, arratsaldeko seiterdietan, maiatzaren hogeita zazpian, futbol torneoaz gain, kultura zokan parte hartuko dute eta beti gazte kantari baita beti gazte lerrodantzako taldeak eman aldia, eskeniko du. Maiatzaren hogeita zortzian, iziare Mikel Beraz Pire Mikel Perizenarekin pintura atalierreko bigarren jardunaldia ginen dute, astelenean berriz, toe, eta este artean ere, futbol torneoak izanen dira arratsaldean mastegin, baiatzaren hogeita maikan joskintza atalierra izanen dute, kainaren lehenean aurrentzako bizikleta jinkana, eta kainaren bian errikirolak ezagutzen jardunaldia. Kainaren iruan, beti gazte ospatuko dute, eta bukatzeko, ba, igande horretan, margo eta argazki rali lehiaketak uspatuko dituzte, baita astelenean, ekanaren bortzean, ogi talerra, ere. Eta azkenik, aipatogun bezala, ba, kultura azok izan edute bihar lesakanetain bat, ekitaldi dituzte goizetik e, ospatu beharrak, e, baitzistulariak, baita bezbatza, burua undiak, denak alejiran ibiliko dira plaza zarrean barrena, goizeko amaikatatik guardiko ordubia arte eta bertan, ba, kultur, lesakako kultur eragile guztiek, beraien postua jarriko dute, beraien kultur eskaintza, e herritarrei ba, erakusteko asmotan Ba, Baeiz onda guztiak gaurko solaiaintzi arte oro notarraren bertze kantu batze batekin utziko zaituztet orain, ongi izan eta bihar arte. Sobrenta falta duzu ama